بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين إجمعين وبعد <تصفيق> جاءنا عمل في إسلامية وقوالة وفزائج غربي قوانيننا في جول أداهم من تفشيل باندي بيان كرة عمل في تعليم أو تربي نجام غربي د تعلیم و د تربی د نظام د غاردي کول او هدفو مقادي تا خدمت ک ما پرونه هر که بیا هغه تخشیلاتو ته نه ور ګرځما په مختشر دول داې پرونمون دا لی چې دوی د ش د پاره یو بل د او تعلیم تربی لري ی د غر دپاره بلیل د تعریم تربیه لري او بیا د دوی د شرقي تعلیم و تربیه او هدف م تا خدمتې بیا هم ک داسې یو نشر غواړي چ هغهه دوی دو او د مختوه شمو د رایت د تاریخ زمانه حیثیت ولري د دې لپاره چې د اکسيانو شل جوړ کی او تعلیم و تربیه په دا شی ولاره بند روانه کی مستمر په زمانه کې په دې زمانه کې پرونه او شبا هم د دې ضرورت لري چې هغه د تعلیم ارکان د غربي سیاغت کې راولي دو ته غربي سیاغت ورکی په غربي کمپوزيشن کې راایي بيانوي جوړښت ورته ورکی د تعلیم د ارکانو په اکثلبانيو چې د تعلیم ارکان څ دې ور کې تغیر اول یا کوم څلور ارکان شي تعلیم د مانای ور باندې ولاړ ده یو هغه کې نشاب دی معلم دی متعلم دی او تعليمی ماحول دی نشاب دی تر کوم چې دوی ورته وایي معلم دی متعلم دی او تعليمی ماحول یا ایجوکیشنل انوایرنمنت تعليمی ماحول دی د نشاب په اړه کوم خبره وکولا چې نشا مستهمنین غواړي بلکې کوشش کوي هر چیرې تراسي نشاب له اسلام نه او له اسلامي مفاهیم نه خالیک که چر ته مثاب کې اسلام په حقیقی معوا باندې تله و شورا را شي ورکی نو دغه مثاب چې کو سل منسته اوړ دا سل د حوریت او زادی او د مقابلی د مقاومت او د جهات په رویبانې استواره کېږي او دا مستمرین د دو شرري نو دنا هم دوی باید د ټول مثاب د ټول حق مواد نه خالي کې چغه د دوی په مقابل ک یو چوک را پاچوي او یو چوک بیرته د خپل مای سره تري د رسول الله شری دی رسول الله دی احد سره دی صحابه سره دی فتوحات سره د اسلام د سربلړی شری دی اسلامی عقاید او شریت دی نو دا یی کوشش وکې چې په حساب له اسلامي موضوعات خالق البته د مسلمانانو د تیرښتنو د خاطر بانی کې د شی کل نه خلې دی زین د در شریان ته هغه کې پرېګ دی چا هغه پخته لم مشکوک او نیمګری په ځای دی دی چې خلق ته اسلام ورځ د اسلام په اړه د خلقو انګیرن اسلام یو سویانانه غونې بل اسلام ی د شراب د کباب کاب د مجلسو سو دی د بندونو دین او یوچ ژینې پچان د ژینې کم زوررو خلفهاو د زمانی او حالات او تصورات ک راوللي تر د ن ته داسې ورکار چې ګوري که ت په اسلام چې دی مړ نو اسلام دی دغسې خلکو تلاش لاس به تا سره را رسدللی چې به سو کا دی بلته اسلامي اصللي مفام ننشاب نه و او دا, دا په څه پردمه کې مله شروونه ده تجربه دې کړی یو روسان تجربه واغې په یو ځل باندې باشه یو د امریکایانو تجربه ده او د انګریزان تجربه ده چې هغه په کرارې کرارو وباش هغه په خپل ژوره په یوې ژبانه وباش او دې په کرارې کرارې کوم شیخ دې کوم مولا دې کوم پیر دې کوم حضرت دې کوم مولانا دې کوم شیخ الحدیث دې په ایمرابانه کرارې کرارو وباش د جهاد آیتونو او د اسلام نظامي اڑخ د دې نه یو مخ لغوي تردچه د وسلې تصویرونه هم په نشاط کې نه پریږي الفاظ کلمات لا نه پریږي نو چې لاندې تاریخ په عربانه د شان واوري په دایره کې د صحابه کرامو د زمانې فتوحات د اوی په هڅه احل زلشه دې کله چې مدن په اختراوی کې د انسانیت په استادانو کې اثر سره کړی وي چې د ځنګ د انسانيت لپاره استادان شول هغه پریک دې په ځای د عالی رده نه او د ماهرانه ترمنځ چې سبا مشکلات راغلي را دي ډېر زور ور کړی بمن افغانستان تنشات کوم دشه د تاریخ په نشته دغه مواتم او نه هم په کتابونو کې په هغه زمانه کې په دوه وخت کې نه په تحلیل باندې په دې نه غوښه اسباب او عوامل په دې لري نه پدې په دې چې هغه څنګه زمانه وروده جنجالونه کوم حالات وو پس منظر څه شو دا شې نور مالم زه کبده الهام وکړم خود دې داسې شې نور په کتابونو کې چې الکان زه هم ته خبر راشي کیره د صحابو هم چندان نعوذ بالله دا خلق نو به هر وخت سره وجل دي او تکول دي یی بلته سره نعوذ بالله دا شی جوړ کړم او تصور به دی اسلامي تاریخ هم په کتابونو کې ور اچاو او د عامه استشراقي ده چې غوښتنه د اسلام په وسیله خلک له اسلام مزل تورمټ په اسلامي معلوماتو په ذریعہ او وسیله مسلمانانو له اسلام مزل تورمټ او نور به ورکه د ادب او د شعر په مجال کې او دجه په مجال کې داسې کتابونه او داسې مسرونه او داسې شعرونه او داسې حکایتونې او قصې راولل راولل چې پهو کې به د شباب او شراب وو دي د عشق او د عشق و وو دي د دې شانه ذکر او قصې بوي ورته په داسې ځحال کې چې دغه خاليګه په مصیبو مات او هم د کې دلې شو خو دایي استعماری اهداف ته خدمت نشو کولای د مشه طالاب ما پرون اړه مفصله تشریح کړي هغه ځانونه د راځه نو دته چې دغه نصاب چې اورته تشکیل شیل شو او یو اوره جوړ شو د دې نصاب لپاره معلم هم د تخته لروزی او بل که کما معلم دی وه هم نوروزی د محلې تورس د شی معلمنا استفادہ کوي دغه استعماری نشار د تدریس لپاره هغه معلم تخته د تخته لروزی دته محتاج دی چې ځان دغه نصاب د مختصیات او سرعایار برابر کی زکه دای چې بل څه وایې پکې نه بیا بده محاسبې له رجسٹربل سری په نشار کې او چې دې ته بل څه وایي له سامپ کې ده مختده د معلمو د روزنې لپاره د تربیه معلم کورسونه د تربیه معلم شمنارونه د تربیه معلم نورې هڅې البته په غربي ډول باندې په غربي ډول او په غربي فکر باندې چې هغه په الحاد یا په ماجې پرستۍ باندې بنادي تاسو وایي چې په زمانه زمان دا شو په افغانستان کې زه به د مثالونه ورو ډېر د توایم شمنو په زهنګ کې اراسان زره نه سم چې یو پښتور غوانندې د دې دی ا تر هر څه زیات په تعلیم کې او په مکاتبو کې او په هانتونو کې زیات ملګري لرل تر هر څه زیات نفوس دې په مکاتبو کې کارو په سکه کارو په هانتونو لو په فاکولتو کې کارو او په تعلیمی ادارو کې کارو حتی چې د افغانستان په جنور په پهلمندو نمروزه او زابل او خندار په دې شینه کې د خلقی او د معلوم د وړ علماء و به خلکی له معلوو چې څو مععلم غ د خلي زی وخت چې غهسې تلااله نه هلته د خلکوې خار غزار جا وو ملومانه وجل م د ملومانو خو خلکیانو خلکیانو ته مې معلومانې لو ملیانو ملومان ته د خلکیان ما معلومه که او جه دا چې غې لې اراافي مي د خاارونونه غتللی او دسمې خپل معلومان نځ خلک بشهواده کم سوواده نو بیا به حکومت نور ملمان ورته دي دي دي دي دي دي دي دي او چې د خړو نه نه به نور ما له مالمو نه نه غوښتي د نظر خلق ليګل او د کمیونستي دیالوژي خلق دی ليګل ما غوښه او ته د خلق د چا د دستور خدل چې کورنه بیره او پرهول او خلق او مالمو مرکاوه نه به مالمو او خلق دې یو شي غنل کېده دا ټول استلاوه دی خلق په معنی چې مالمو د به خلقي او خلقي د مالمو لکه دواله شي یو شي به چې یو څاونه مالمو به په وزن رواو ځکه چې مالمو د وي یعنی تر دې نه دا أغيه معلم خطل كريوه تاسي هو بري دي كمانساني دي انقلاب يعني دي كمانساني دي كوداتاش دي انقلاب بلي دي ترتوله بياوهي غختله ببماشه وطالوان سريه بديلك سوكه أمينيك نوه أمينيك بدتولك يا ببماشه مدهيوه دي كمانساني دورتها كوداتاوك ولا دي تسوكه دي, دي, دي فدر المعلمين كي استاز معلمه يعني دي استازان دي جورة ولكم موشو شاكي دي دي أمينه النسري؟ استاز د مععلم دی جوړول نخوا ته دی د مطالم جوړول هم په دغه ډول بدی افکار و بندې غ د تعالم ترچن چې مثار ورته فاصل کئ د مثار تر څنګ چې مععلمې هم ورته فاصل کري د مطالم دپه به ی نر نور ډول نظریه نور ډول د مطال کتابونه نور ډول دوامې نور ډول داسې معلومات او حالات بربرابر کري څه دي دي دي دي सागर دا د دین دوستۍ او د دین فهمي په ځای د دین د فرار لار تشېخې ده څومره چې دوی نوېده هغه مره په د مسجد سره د مناصره د عجی شرادم د مشن شرې شرادم مخاورصه د کله د باور شخصیت سره د سره کرک او کینه او نفرت زیاتې ده چې ادعا کوي چې سم ده که په جماعت کې پلار شهر طوار چټلونه ونه لګي البته قرآن راي. د ب ته را متې تهغ نو م ل <سؤال> د ته برابر شوی وو چېشي ته د ممانو د ژه بلته جوړ کړی وو بیا به دسیورالزم او ارتجا او د فرګداله <سؤال> ملاانوو د دوشان اصطلاحت په کې پره چولی وو او سرشي ته لاړو نو بیا به ته ډېره ح پورې هغه د خپل مازه او د خپل <سؤال> ولش د مقاوماتو او د هونا سرو ته غ به را او هغه دون د بقا د حالو ځل کوي او د فشار نه د ژور ل دپاره هغویهچ کوي د په خلاف بیا د شنګر میول متعلم مطالم د فاصله نه یا د مطالم د فاصله دپاره دو هم د مععلم نه کار هم د مثاب د کار اخسته او هم د اوبل مهم شي نه چا هغه تعالمی ماول وو تعالې ماول به داسې جررکه ی بلکې هر چېر تعلمی مستمرې تعالمی ماول داسې جوړوي چې دا شادر په کې په شي خو بخ د پهې لي شي هلته باید ده مثال ترڅنګ او د مفشد معالم ترڅنګ او د مفشد مزهانیو ترڅنګ په مکتب کې او په له کې نور حالات اماده چه نو یو او شرایط د شه امادهوي چې البته د غو طالب یو نو ایرنګ واخلې د مشال په ډول باندې د بیل alteration او په مکتب کې د درس ترڅنګ بعد البته یو نمایشه یا تھیاتر هم وي او د ریښاری نشه ده چې البته یو کوټه یا یو سالون چې شته د پاره جوړ دغهمو ديز د پاره به جوړ شوی یو یت تفریحی پروګرامونه به جوړ شوی یو ډیرو مېشي اور مختبوونه او حتی فاکولټي داسې چې مختلفه تعلیمي پروګرام ترڅنګ الته به سینما وی هم پکې وي سینما وی پکې په طوأنته نه کوم سینما وی جوړی شوی او جوړوی دی د دې علاوه به یو د کو ایجوکیشن یا د مختلط تعلیمی نظام چنجلې وهلکان به شرګډ وو وشيږي په داسې عمر چې اغا ده فوران او دی غلیان او دی حیجان عمر وی د پنجره څخه سپاراسو او تاسو نه پورته تر څیریستو اټیستو کلوپری په دې عمره دې ته منجونی او ځوانان الکان به بكم مراقبتنا به دې نشي د نړۍ عالم معرفت پښینې کې موجوده یوه نجلی موروفلار موجوده تر تر بون موجوده یوه کلیوال موجوده به په تمامه ازادي باندې دي به بكم خوفه مراقبتنا به بكم شرم او عار دې ورنا په لیسک په توښټکه په په هنتونک په پارک په چمن کې په شینما کې په لابراتور کې یو د بل څره دی د دوی مسلسل تماس دی دا مسلسل تماس د د سترت سره مقابله کول دی د سترت په طریقو انما نه وی کولای چې دا خطر نه پیشي دا به خې دی راکونې شم نه دی الله دی غو انکار وي چې رینه د ته می اییلان نهپ پیدا کوي یو د په دغه ی حالات کې نرین ته مییلان نه پیدا کوي نه بیا دغ چې زمانه د سر راغلله ش خلکو به د کابل په هنتون ته د کابل فیشنتون وایي د هر بوتي لاندېبد دوه کله په کله شو یوو د هر چمان په غوش کېبد بدرې سره ناشتپو یو یو بې بل پلی چې کللاشه شوول دوواره به یو روان نو د کابل په هنتون د کابل په فیشنتون داې بدل شو دا ی اض د افغانستان وج نو پټول اسلامی عالم کې او خصيصن په هرې کې چې یا بل استعمار په غوځ کې وجود درلوده او یا استعمار نه کوتشه دل هغه یو استعماروي وضعیت الټپژایبانې پریښه یو استعماروي حالت الټپژایبانو په تعلیم کې په سیاست کې په نظام کې په اخلاقو کې په ټولنه په اجتماعه په ادبیااتو کې په هر څه کې یو استعماروي وضعیت الټپژایب پریښه یو په لومړنۍ ماهو یې لدون مډمره طکرو ولې دنه ضمنه لري کړو چې تاسو ته اوسه نه سوال کوم تاسو به دغه سرپرزنه باندې جواب وایي چې زمنګ او تاسو ډېر نو نو له شه په خارو کې ویځو ماتونه پکې نه و په لاسو کې جماعتونه په لینو کې جماعتونه ما ته معلومات نشته یاباس ما معلومات نه شي یابم دا شي چې د کابل په توښتن کې له جماعت نه او خلکو په طالار کې مونږ کاوه د کابل په توښتن کې استاد د کابل په توښتن شاګرد دی د کابل په ټول په کې دولت خپلو بدجه د زړګونو بالغ او زنانو د زړګونو او د سلګونو او زنانو لپاره د یو جمعې د جوړولو تکلیف نه ويسته بلکې په دې پابندي راځي چې هرڅه جوړول شي د جمعې نشي جوړولای یو یو صاحب د جمعې لپاره نشته تعینولای شهر لایونی چې په لایونی کې جمعتون نه وای او ځکه چې جمعې تل پیډای شي او خلق بمنزونه کوي پکې خلق به ورته تلاوت وکړي او د کې ته به ایمان را مخی کېږي به ایمان به پهیل پرته را ل اوغ به بیا ددون کلمه دو تهي د هغ نه به د اشسلامان د خپرا خاطر به استفاده کوي مسلمانان به را جم کې زه خو جماعت دی که خل به را جمع کېږ ک مسلمانان او دو مسلمانان سره شل سرهته کول د هرته دپه ځای پانتونونه کې شينمما پکیې تالارونه پهکیې او نوشګو پکې لابراارونه پهکیې او د لو چمنونه پکیې او د ماالی سخرانی د سیمینارونو او کانفرنسونو د پاره ته لارونه په کې خو د زرګونو متالمنو او د ښلګونو بلکې د زرګونو او استاذانو لپاره هم ته کې جماعت نه و په داسې حال کې اسلامی ملک نه هم هیڅ څدم سمونان ته کې وشه دوی په تعلیمي محال بدلاوه د تعلیمي محال بدلاوه سره د نوو واجباته په مدرسه کې یا په مکتب کې د انو نه محال بلکې او <التا> تهی د داخلی د پاه یادی اووشدن دپه سدا شرای م کار کړی وو چې په هغې کې انسان بایدله خپل اسلامي ماهو ن لې شي د مثال په ډی باندې ز تااسې په ټولونه کې یا د مسلمانانو په ټول نه کې د مسلمانانو جاې په ګړی ګره در لدل دا یو مسلمان د په ژنګلوی ععلمي وي که نه یو خ مسلمانو پهی په ژر کې د چې مې جاېدي در لدي مسلمان په دی په ژل کې ده چې دلاوی ګې د یوخه خیراتینو شلمان په دې ته ځنګړېدل چې هغه عاشق شمل او تغرید د دمنه ټولنې کې ځمنه ټولنې کې د هرزه برزاش خاصو او د نورو اشخاص د ټیجنګلوی مشخصات په ټوټه هنتونه مکاتبه مدارزه په دې ټولو کې په دې باندې بندیز او که بندیز نه لګېدلای نو زیاته او داسره ماخ تکره او په دې معتعليمو حاول کې چې سړی په ګیره و شرمېږي سړی په ګیره و شرمېږي سړی په ګیره و شرمېږي سوالي ته ملي جامو کې پخپلو او اسلامي جامو کې نشي ورتلای خامه خادي پتلون واغوندي تر دوه او اخواطه زموږ تر خره حقائق دا شي چې موږ او تاسو اکثره په سترګو لیدلې ده مشرانو چې د چا عمرونه د درسونو پورته دي هغه ته سترګو لیدلې او چې د چا عمرونه کاته دی هغه به کېږي چې یو ځای د افغانستان په مکتبو نو کې خصوصا د نجونو په مکتبو نو کې د اټیاو نیولې مفیشهدننجونو به پرتوک نهغ سپری ک را پس مووااف ل دااسې داسې ورتهین کاره و شپ کدي پر توک نه وي لی جو د پ بهمن وه او لمن نکتته به جرا دی وي ی زمانه ددسې راله چغه جراې هم نوی یو زمانه غ غون د جرا د وروسته هغهه هم نوی او د ټکرې س پابندی نه وه او کوه یو یو سپین غونې پاررم سر باېدي چولی وهغ هم دب خاطر باندې چېنمایش پ کې و کوي نو ا د اړلک لپاره به هم عم د غربي دوله جاما انتخاب کړو د انجلي لپاره به هم غربي دوله جاما انتخاب کړو او ته اخلاقی نه هازبنده ترټول شوخ ترټول بدمزاقه ترټول د عفت خلق د جبه د تخاطب او د وینا په مجال کې اغه څوک د مکتبونو د په انټونونو ماشیلین هو که به ستاسو څو ډیر ښه حال کې روانه ده د دې نه به یو ډل الکان روانو ټوکی ور باندې څر کولی او دا به ټولنه بده نه جناله اواز چې دوی هغې یو ډل روانو لږ نه به یوې انجلو په دیتونو باندې پښخان کاو دا به بده نه جناله کېده دا ټولې تعلیمی ماحول غای نه کښات و څو باندې زمونږه د تعلیم په منشودو باندې راتلل او دوی په فروحه روانه او دوی په اعمال <سؤال> کې بيته هغه چا پیدا او هر کله مستانر غواړی امده شي طالبو وزیت راهمسته کی نشابم خپل کی معلومه په خپل الطريقه کی طالبم په خپل الطريقه باندې دیزاین کی او اغه ما هم دا څه ورته جوړ کی چې د دین نه دی لري شي پکې دی خپل تاریخ نه بکل لري شي خپل مازی نه بکل لري شي خپل ټولنه نه پکې لريش ا تهول هاغه معنوي موانه چې د بلته ولنه په اخلاق کې ویل کی ویل یغ نهدي برخې کي نو همدغ غژهوه چې کله په اسلام کې د تعلیم او د مطالین د مکتب او د نشاب او د پوهنتونه او د ماد جهیت داه ډول شو نو په دو کې پهې هم کې د اسلام په اوار باې پوه موجوده نه وه نو واې دا موجوده نه وه بلکې د اسلام په خلاف بدګماني نفرت او کرکه موجوده وه نو بیا هر مظینبیونونه واره دی دله اوول به دي چاپه مخ زکه شنګه ده د مكتبې په څنځه کې کبه کومونه زمراته اولا به چا مانه دي خانانو زمانه مليانو زمانه ملکانو زمانه دکاندارانو زمانه چا په مانه اوول به د مكتبو د پانتون له کانو مانه کبه لیبرالزم ته هغه به نواته اول سکار به څوکو اوول به دي چا په زمکه شنګه ده د ديخلکو زمکه به شنګه ده ولی زکه دي په زمکه داسې څوونه چې په پربینځریو د لریتوونه چې زه تمه پرکار نه او ماحول داشه زورش پاقی که دوید پولا ازادی درلو دلو پلار نه مور نه تر نه ملک نه کاکا نه ملان نه خطیب نه هچو گور سرانه ازاد انسرادی کوری چرت دوست و درست و کلومتر علیه و پاکال که یوزل دوست و کور تزید او اختر بل اختر نو بیا دو زوشن با دی اسلام نه او دنورو اغا منلی اعتقاداتونا او رواجونونا او چې چه دایی دی دا نه توب نیس دویو داسې چې سره په شلمته دی په نشارم نه د ټولو نشارم نه د خپل ولسم نشارم هغه بټ کارونه چې خلک بدره کوي باید ما په کلی ولسکي بدګنه لای کیږي د بلدي هر څه نه لریو نو کله کومه ځمره هه اوله په چاپو مغلو کې شین کیږي د مکتبی په شکل ته ځهنه کله د لیبرالیزم اوله په چاپو ځهنه شین کیږي د مکتبی په ځهنه کې بښنه کله د دیموکراسي راته اوله په چاپو ځهنه د عامه په ځهنه کبه نور ازادۍ، مدني ازادۍ، اخلاقون ازادۍ، اعتقادات ازادۍ، هر څه ازادۍ شرایط له هغه د په ځین کې شنو کده. نو دغه د دول خلک بلکې تنظیم کړي او په نتیجه کې به د ټاپي جوړ کړی او دغه ټاپي له دا کو د تاغانو وکلی، او جابه یې دغه دول وزيتره عملسته شته چې څنګه ګوره په شنام اسلامي ملي کې هر څه چې جنگو جذره روان ده یو خاطه امږي یو خاطه د ملت عادي خلک تا په افغانستان کې دي کاړه په بل وطن کې دي که هر چیرته چې یو اسلامی ملکونه کې چې جنگ او زګر ده دا په ډیرو کډول او دروځانو کې دا څه څه مقابل کې وتشرح کفار ولاړ په نورو ټولو اسلامی ملکونو کې یو خاطه ملت دی بل دغه اسکنر زلې نسل دغه فرهنګ باخته نسل د خود باختگان دي د بلچا په سارو باندې غړیږي د بلچاډول تناشي او خپل ملت د بې وې وبمڼه ته ورې په زندانو کې اچي توهین دي او قاېب ملت ورته وې او چوک دي زموږ ملت بچي دي ته له وکړي د ذهنونو د اسلام مخالصه مساډه اسلام مخالصه مالمو ډالار وو مطالمه بلچا دي ځان کړو په حاله او بلچا ته برابر کړو په کتاب په هنټه مدرسې کې د غډاو د نصا ځا یو د عبادت ځای کې نه و په کتاب کې د کړي او د څرخه در نه و ایوته شیر و ولي وې د افغان ظلموتي زکه په غډا دي چې کتاب کې نن توره او څر پر نشته نو په کتاب کې کړه څر نه لورې ک چې ده ده شتې گئی او د ښونتې گئی د جنګو ته حرکت تشويف هي نو خو بیا به د خبرې وې پکې پرون دا ته شاید کړ و اوس په څلور سم کتاب کې نه شروع کړی وره څخه اوسنوی ته خبرې کوي نو چې تره او ستپ کې نه مخاطن به ځای نشي کنه نو دغه تعلیمی دغه دولتي تعلیمی ماحول په شلاني کې د غربی دولته تعلیم تاثیرات په دغه شکل کې راخاله چې ولدي معاشلین وي د دین به غان شو بیا به مامورین شو استادان شو لیکوالان شو ادیبان شو شاعران شو دا به په ارګانه کې سروازه مشول یا په دغه ځاله په شکل کې یا د کتابخانو د کتاب فروشي او د فرهنګي مراکز په شکل کې یا د مکاتب د په خود دا مالمینو په شکل کې او په نتیجه کې دوی مختلف او روا ناروا لارونه یو ډول چې عبادت ورسېدل او البته د بل شپ پښتوانو تر شواله او د خپل ملت او د خپل خلک دغه په بدر رسنه احتکرل لېزه طوانسان کې په ټول اسلامي ملک کې چې تاسو وګورئ یو وخت باندې یو وخت ایتلارده او ده بلخاتیزه دي. دا وراره همدغه خلق دي په څلور بل څاخلي قانون نه بل څاخلي برنامه نه بل څاخلي عقیده له بل څاخلي نظر له بل څاخلي د ما په زهنه راته تي کاور سلامانم ده ده ک امامانم د صدګر دمم مرتجعمم له هر څوره ته متربن پوری کوي اشرار ميم هر څه یما زکه چې دا خبره نه منم دا اسلام خبره ور نو په دغه شکل کې تاسو راته کارشه او دا اسلامي نړۍ په دوو اې د راتونو باندې وایې شله پاکستان ته غوري کې پاکستان ته غوري کې بنگلاديش ته غوري کې خليجي وهدون ته غوري کې نور عربي وهدون ته غوري کې ماليزیا ته غوري هر ځات کې ایران هر ځات ته غوري کې ترکیه هر چته غوري دا د دوامدار جګړه دا چې هر څخوري و چې هر څه دا جګړه په یو ملت کې دې دوه ډلو ترمنځ روانه ده کې دې دوه ملتونه ترمنځ روانه ده په یو ملت کې دې دوه ډله ترمنځ ده څه هغه غوړې ازادي او استقلال د بلور ترتیب زمبن غولامي وای زکه چې د پدې مسأله ته جوړ کړی دي اما هغه د اکبر الہ آبادی شعر د شمع تاسو خدمت کې هر مخ کې عرض کوم اکبر الہ آبادی یو هندوستاني مسلمان شاعر تر شو د انګريزانو په زمانه کې هغه انتقاد د شعر او د طنز په جبردانه وای هغه شعر ولې د فرعون تبارکه وای د هغه زمانه فرعون څو ډیر ساده و د اقلوا د دې ورنه چې د بنی اسرائیل <سؤال> وباسیان په دغه شراپورته نشي د بیل تختنه ونه ورځي حکومتونه مشکورانه کی ورته نو یماینه بچو په بنی اسرائیل کې نه پرېخو نو بدنام بدنام شو وړو وړو بچم د لتیغتيره ول خوایک هغه په دې فوئدی چې دا په همکونو تعلیم هم خلک وژلې شي یو ملت وژلې شي وړلې په دې معنا چې او د قیام عناصر ته یو خامس خزانه کې همته نه کې مدې به یو په انټنورتو ټولګي او بنيسایل و ناولې په یو قطم کې بچو شه و بدنام نه هو타 افسوس چې فرعون نه کالج کې نه دره بوي دي خلکو دي بچو دي وژل او ناغه بدنام شوی نه وي افسوس چې فرعون دې په انټنټو په اړه کې وي سوچ نه وکړي فکر نه وکړي لو کی دپنسانو لو بچاونته په انټن جوړکړې دا چې نشه برته جوړکړې نو ټول به فرعون څنګه به ماري نه اهله ټول به فرعون طلال روانو څه کو شي کار ترانو څه کو مامرینو څه کو ترجمانانو بني بنه اسرائیل ځانانو ولکانو به فرعونانو ترجمانې کواله ولکمن شي کې د زمون زمانه د فرعون ترجمانې څوک کوي نو موږ څنګه کې کې نه کې هر د وکړ د ریکاسې داله ته ترجمانې یا ترجمانه دا څاورت جوړ کړو دا د ونې څاورت جوړ کړو دا د معلوم ورته جوړ او داغه تعلیم حاول ورتدی جوړ کړل د دې لپاره چې مسلمان ملت باندې او په اسلامي نړۍ باندې د غربي تعلیم د تعشیر منفي اغیزې د داسې خلکونو یوو رساله هم شرخ دلهونه غرب له دی هم عالم دی هم انجنیر دی هم پروفسور دی هم استاد دی هم داکتر دی هم حکیم دی هم علامه دی د اقبال د خلینو د یوو زکه هغه شروع دالت د مستشرحونو په لوستګانو تعلیم بانه کله مفسره کینو فلسفه زکر کولا او جيب شي غرب طلال او دي غرب نظريه او فلسفه او اخلاق دي ارچوول ديرت چراغي نه بيي د جانسر خپل امه ته او خپل ملت ته شوشيتونه راول کنه شهتونه دي جانسر راول شګوري پیر نو جاي دي غرب تعليم بن انسان نه فدوري اغه د پخپل اشعار او پخپل نظریات کي بيان کړيدي دا چې جو غرب طلاله ما غرب ما ته هم دان ايخه او باندې چې اولې خپل مال غدانې ته مراجعه زال نو د دم له جن وشاته د خوزان داسه غنی چې د دم نه دې راوته لې دانه کرا چې تکړه ده خو ځکه کړکم چې د دم بنه کې منکه ورته کړې دي هغه دام که نه نه دې نه خراب کړي یا شیر کړي نه ده نه لې دې نه دې د دې ځای نه خراب کړي دې اې دې اي شیر د طوای ما چې دې پدې باندې او پدې خلالی باندې دې وای چې څنګه زه د غرد وسټنه یا د غرد قالب کې نه نشم او قلت او فاتشونها درسمي قلت او دي ديش رووع او او خو دو بشكل او دو بطريقه بان روان نشونها دي واي تلشمي عشر حاضر را شكشتم تلشمي عشر حاضر را شكشتم ربودم دانو دامش د دي دي عشر تلشم او كور دي مورماتيك دي و دانو مترعو تختوى او لش اغساء علم وتجربية وفرموليه مورموليور بنه چه نراوخت و قدام نورت و روش کاو را گیر نکړمه په کې واي خدا دانت کې مانند ابراهيم خدا دانت کې مانند ابراهيم بنار او چه بپروانه شستم ژوله ابراهيم عليه السلام غنډي په ور کې ناشتم خو پکې اونسته ځاده زکاتمه توکل نه په اړه باندې کوي زیات د دې خاطر باندې د دې نظریات د اعتماد وړ دي چې ده هم شرق لري هم غرب لري دې او دا استادان تر شرقيانو او غربيانو ډير پاتشي وي نو دې هغه خپل مسیحته له څنګه څنګه هغه ته مسلمان ملت کي دغه څو مونږ نه د تاسو خدمت ته د دولت ارکاما دوی چې له ما غربيانو څه شي جوړ کړيدي البته په غرب وي یورپ اساس شمشير وخت بسمل فطاد زي رګردون رسم لا دينين نهاد گرگی اندر پوستین بر هر زمان اندر کنین بر مشکلات حضرت انسان ازوش آدمیت را غم پنهان در نگاهش آدمی آب و گلش کاروان زندگی بمنزلش ففرسی بنا خوب د خلک په ترجمې ته ګوندې ضرورت نوی خو دا غرګان دا شي چې ځانونه یې پاسته پاسته لا کپونه نه وي خو په حفرد کې دی لیوان د لیوان دغه د پښینو فوست کې هغه ست دي خلکو ته ځان نرم نرم خي د ټول نړۍ د ټول انسانيت مشكلات دي دی او یقینا چې هر دنیا کې ارزک یي ګوري دنیا په هر ګوټ کې د مشكلات شاتم دی ولا که په اقتصادي که په निजामي ډول دی که په اخلاقي ډول دی ټول دنیا ته فساد او جنگ دوی شاده ری د دې کارخانه د دې خاطر شلي چې په نورو دنیا کې مرگونه وزيږي او چې کله د دې کارخانه بند شي د اسلحه کارخانه نه بیا په دنیا کې جنگونه نه دي جنگونه په دې خاطر وانه په خپل روانوي چې د دې کارخانه او ماشين وچليږي د علم په اړه کې وايي علم اشیاء خاک مارا کیمیا اه در احسان تاثیرش جداست زمونږ خاورو زمونږ خلکو د پاره علم کیمیا ده خو افسوس چې فرنګانی کې د دې تاثیر جدا ده من ک چې علم راشد من ته ونیو ته مبادو د دې چې علم پلوسر شي وطنونه په برامه دي عقل او فکر شبې عوارې خوب وزشت چشمه او بینم دل او شنګ او خشت تلقونو لکونو خلق تیارو زوږنی د اكس 80 په نخاره کوي وینر کار نه وکه چشمه او بینم په سترګو کې اوښ کښ دل او شنګ او خشت ال مزور وسواست اندر شهر داست جبرائیل ابلیس غشت دی وای چې غربیانخه علم او په هرڅه د دنیا ته خوراکره او د دې علم او په هداشي ده چې جبرایل املګری شي هغه نه اوسه tigla دا دې ده خپل هدا دې تاديرات دې څمن په دې تادیرونه کې ورسلم موافق نه وي خدای شاعران د شین وای چې غنی مراد أغنوي جبرایل نعوذ بالله نعوذ بالله د اخیده دنه خطرناک ده په تعبیر کې خطرناک ده دی وای چې بے ہم اثر ملگر یعنی نهایت مبالغه نهایت مبالغه کی دوری ہے کہ جب جبرائیل وہ شخصیت ہم دے دو خبر عمر یودو صحبت اختیار کی ملاغنا بن چھ جوڑی گی اجلیس کی جوڑی گی بے مراد معنی باچھ دبی دیس اتنے بچ کے دل بے درہ شدید غران درہ او بل معنی دادا سگی سرہ صحبت قطمن تاثیر گزار دی چ ہر تو بے شر ملگرشی خا مخابي تشير ورنه پروزي به تشير نا پاتيكي دا نسي افراڠيان تيغي به در درهلاكه نو انسان شخت کوش دي افراڠيان دي افراڠيان دا علم دي انسانيت دي وژنه دي پاوه بس يورا استو ليټورا دا او دی دي بنيما انسان زه هلاکت دي طرف کوشش كيده اه از فرڠو از ايني او اه از ام دي سي لا ديني او وسته ديبه په زيكه مسلمانانو تويد شي دخول انگریزی تعلیم یا دخول غربی استعمالی تعلیم در مسلمان هنه چی جور کرد؟ اده تا ورده کرد؟ چی توی ورده کرد؟ داده باید مسلسل پیادشو بایتونه کیوهی ای در حکمت ارباب دین کردم ایان حکمت اربابکین را هم بدان حکمت اربابکین مکر استوفان مکروفان تخریب جان تعمیر تن دایی اون مکر خلکتا ورده کرد چا روح بر بر او تنو ابداي انسان ما روح اخلي روح طبي تواجو نوي معنويات طبي تواجو نوي بادايه في شكل ومظهرته دي طبي تواجو از مقام شوق دور افتاده حكمتي از بنددين آزاده از مقام شوق دور افتاده مكتب التدبير اوغي رد نظام طابقامي خواجه انديشه غلام الى مكتب نده مكتب ده شماله اصطلاحاته مكبرتوي دا مکتب و د د داس یوکارګا ده چې دایو چوک پهې جوور کي داسې یو غلاامته جوور کي چا هغه غام بیا غ د چې د خپل عاقاتو باره کې د زه محت کوي دغه په باره کار کوي بل په بل چې باره ک اصلان شکر نه کوي په دکانې خاوج اندی غلام د ی غلاام به دا خپل آقا د کوي او غلاان شو یو خپل چې شخصیت ملهوي دغه کار مزدي پیس کمي د هر ک د چای د عقا دپاره مقتل استدبیر او گیرد نظام تا بقام ای خواج انده غلام شیخ ملت با حدیث دلنشین بر مراد او کنت تجدید دین دیکن شیخ مجور کیا تداغ غربی تعلیم شیخ ملت شی او شیخ الحدیث شی شي او او قاضی القزاة شي او او او تسول که بر مراد او کنت تجدید دین بیا دا د دي تجدید چې کوي دا هم د چا مراد م تاریخه کويګ د مرات م تاخ کوي دی ته دیین وای اصل معه دادي دی قوم می کو تدبیری غیر کارې او تخریب به خود تعیرې غیر خپل ځان به او بل سو آبادوي خپل ملات به وژمي د بل چا تشت ده خپل مط باې قایم وي واقوم می کو تدبیری غیر کارې او خود تعې غیر نشود در علم و فن صاحب نزار از وجود خود نگردد با خبر نقش حق را از نگين خود شتارد در زميرش آرزوها زاد و مرد بحق نخا بحق غمي نم داد اغاختل غمين دا توقل اي ده بحق تاكي بك نجا فريش آرزو قاني اوميدونه يه اي داكي اوملكي يه پوراكي يه زكا حل حلا لدي ده از حواب قانا پيراني كهن نو ځوانان څنګه ځوان مشغولتان اس پینګریش پینګری همونه بلارکړی چې د حياتي هغه یې مستلی ځوانان خوڅ کوي چې د پیر لهونو ځانون شنګاری وي رښتیا نه پداس شکل پریهی چې ټول ورځ د یو د چپا کول په غم کې ورکوي د علاکان چپا ورته اړه ولي دی یو چپا کول او کله سره خو یې نه ستان دومره ود کړی مته څه ښکاره وکنه چې شاته یې چټي ګول ورته لا غواړي یوه ورځ یې چې دا غوډونی د کا سن مخه شکل باندې دی نظر مختار اخره طومر د انجینر رواني د پټګټان شرنيه لټلي نو که دي څه شرط هم قتل ناروادي دښتخه عورت دي کنه که واخو او منه مونکي منه نو ما مختار واره چې ته تیر شمه ګورې په اوازونه دایمه ولې چې مخنه روانه ګورې ضاله علا کندي د شاته نبيبي د مخينه بابا یو وخت نشاته د انجینرو او کدوګ ده او دایي چټي ګلانت او د مخينه بابا شاته نبيبي وي نو جوانان چې زمان مشغولته در دلشان آرزوها بشبات مردزا یند از بطون امهات دختران او بزلف خدأشیر شوخ چشم و خدنما و خردگیر ملت خاکستر او بشرار شبه او الشام او تاریک تر هر زمان در تلاش شاز و برگ کار او فکر معاشو و ترس مرگ دخش این مثل جور چبہ ټول روز په ډوړې په شروع کې د خېټه غم باخسته او د مرگ نه بوي راکوي کار مده دی نسل چې دا غربي تعلیم رامنسته کوي چې وی هر زمانه در تلاش شازبرګ بس ارګا شا برګا جوړه کی زندگی جوړه کی معنی جوړه کی ولری کار او فکر معاش او ترس مرګ منعانه او بخیل او عايش دوست غافل از مخزن دو اندر بند پوست قوت فرمان او معبود او عبادت به بچا کئ هغه حاکم دی او څوک ته به زبردست دی بس هغه یل معبود دی قوته فرمان روا معبود او درځوالي دین او ایمان سود دی او دین او ایمان ته مزيد دی ګټه ملوکره واه واه ګټه ملوکره 2 دولار تنخلارم 400 روپیه مزیت ورکي پدبختانی به روپیه غني دولار نور توي اوس به شي روپیه باندې ورشي څو تنخادو 400 روپیه ورکي ایمان به کمالش و ذوق در طلب خوشالی، دل نور در طلب خوشالی. قوته فرمانروا ما عبودی او در زوال دین و ایمان شود او. از حد امروز خود بیرون نجست. روزگارش نقص یک فرد نابش. از میکان دفتر ان بغل الامانز گفتهای بی عمل علی <تكلم> پلان کتابی دین تخی نیولی خو وینا بی عملی وای بیوشی او کیو بلش دین او عهدی وفاب استن بغیر نو دا ددې قوم دغه دغه قوم چې د انګریزو زیږېده استعمالی تعلیم وژې دی دی بیا بنت شده و دین او عهدی وفاب استن بغیر یعنی الحشت حرم تعمیر دیر دی دي دین دغه چې دی بچا سره دی وفای عهد وکي که بشي نو چې بلایې ترڅو به په 100 ډالر نه هیڅ په ملاردونو به مخښکاو څنګه ویلې نو څنګه ویلې چې بلارز بش راغله او قرضې استقبال کاوه د څور ته ویلې د ټکو وحکي وي سمون ده په هغه په امریکا باندې افغانستان نو ټول اجازه واخ ورنکو څڅم رډار ان چې بش نه هیڅ 2 ډالر دي, دي بل هم و نخلو معنا دا چې غسر همه تجديد وفاء عهد کومه دا عهد له من غسر منتزه کومه دین او هغه دې وفاء بشتن به غیر یعنی خشپې حرم تعمیر دایر د حرمله خه نه به د کلسا حرم به کعبه راوي کابه به او دغهله خخته نه به د کلشا او د به کارې غون کی دی اوس دای م ناممه ته تووش کې ان د دوی خبری د دوی طریقه دا شمه نه ده تااسې باید داسې په خلاص نظر په راډستر و وګور یار چ ته کور کوآمه ته دوی چې م و شار کهس خود برت تکلی د غرب بعد ااقم را تنقيد غاب شقع از خود ب برب تقل د غاب بعد ااقم را تنقيد غاب قوته مغررب ن از چنگ غاب ممهرب ده قوتعتقداق دا ددونه رباب و غدا داسنظره پیدا کي چمل اناغ شروع ده مندم قويش قوت مغرب ن چنگ اب ن ز رقص دختراني ب حجاب نزه صحري صاهران لا ل از قطع موش محكمي اورا نأز لا دينيش جغا دي ما احكاري بديك د هده جنب ليه خدمه محكمه شون محكمي اورا نأز لا دينيش از خطع لاتينيش قوتي افرانك از علم و فناش از امين آتش شراغش روشناش حكمت از قطع و بريد جاملش مانعه علم و هنر عماملش حكمت دي تناي چته نيستان دغه پټاول جوړ کيو ګيره دغه پټاول باندې جوړ کيه او شکل دغه پټاول باندې جوړ کيه جامه دغه پټاول جوړ کيه دوی چې په نو او عامه او پګړی د دې علم او د هنر سره څه منافات نه لري بلکې د نړی ته چې علم او فن او ټکنالوژي د نړۍ سره دا د خلکو ټول په ګډ شرخه وي حکمت فقط او بریده جامانهست معنی علم او هنر اما نه علم فن را اي جوان شي خوشان نه بايد نه ان درې نه جز نگه جه مطلوب نشټ ان کلا یا ان کلا مطلوب نشټ فکر چا لاکي اجر داري بشات تبع دراکي اجر داري بشات رسده به شي دغه حالت مسلمانانو باندې راوستي د غني تعلیم او د غني تعلیم نظریات او ني مكتب چې خلق یې په مسلمانانه کې له مسلمانانه یوځل په مسلمانانه کې خلق مسلمانو یو اصل دی چغو یمات زه مسلمان نه او مسلمان چغو یمات زه مسلمان نه او مسلمان چې دین کې پوره در تکوم د داسې مسلمان نه چې په مسلمان نه پیګم شمانی او سره مشتوبي نه د مسلمان د او مسلمان نه بس یو راز د خلیل بچای د خنور کارون د هزار کې دین کې پوره خلیلښت او آزری داند ابراهیم پهالات ک ځان صوي خو نور کارونه د دته د اذې نو دو وواي چې هرغه چې په غ ک د غر په تعلیم کلووي شوي ووي هغه خپل ځان نه خپل مللات نه خپل ما نه ب گان کی شوي وي او هغهته دو د خپل حال خپل ځان مخاطب کوي خوه تعبیر دی آغا د حال که اغای تو بیر او دا په بل پا شیف پا پکستر گو مزغله بیا اقبال جامع از خومستان خودی در تو از می مغرب زی خود بیگانه می آیی بیرته بیر تر اوگرزه او دی خپل خوم نیوچو جامعون پسر د دی خپل خودی دی خپل زن خپل زانانو ما پ داکهه توی د مهلب له مخواان دا روان شي بخی خپل زنه ببیگانه شوي د م په خوون م کف داشيه رام شراب داې م شي بخی د انبر نهیر شوي دي او د مثمانان داامکانان د دو په ه با نه بک شويدي په د مظار بانددي د په شکل دانې او د د ژم په د تریقاله نادلوکش دي او دا دو کېدو شام د دغار د تمدون او دغ هر د نظرې پهباره کې د غ هر دژون په باره کدي وليګهه توفدارو در لالا غګشت اوقل لاې چې راګون ډر صاف شاف م قیمت نه لديګهه توفدارو در لالا راشت مشک این ش غ از نافه ششت نه مشک نهدي د د ه د می و د دو با د خصوي دا د سپله نامه راستلی ديګهه توفدارو در لالا وشت مشک ان غر از ناف ششت داګو دې داګه څه خبره نه شي لګېږي نه دځي کوي دا دې هغه څه خبره به چې هاکه لېشه وي ډیر غلې بیرته په اخر کې دی وای وای هو شمن دې اسخمه او مې نخر هر کې خرد ان در همین مې خانه مړد د شېار سره یې بده دې نه زی او د دوی لچاتې نه د دوی لخن نه با جام نشکې خو کچا واره په شرباندی مې بیا عمل تمرې بیا غده مونږ د کار نه ده اګه دې د کار نه ده مونږ ته فکرام نه ده نو دا تقریبا د ادب او د شعر او د کنایې تر ژبه تعبير یو تعبی و چې اخبال د دغربي تب او تم چې د غبي تعلیم زیای ګنده ده خپل اوومد ته او خپل ملت ته او خپلله بچان ته او خپل وورو مسامانان ته د تهد اورانې کوي او خلک ته تو کوي چې ګوري دا ددشادي چې باندې اقبال ته د بارکډر د بغلن دغه د برمن شورو نه ویل دي من انډهم ربس دي داس په خدمت کې ما د مختصر <تصفيق> معلومات وړاند کړل د غرب د استعماری عملو په سلسله کې یو عمل دا و چې دیسنګ تعلیم او تعلیمی نظام غربي کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك